e xamos a peza de música que temos para darlle ben vida ao noso comunicante de o, agora mesmo ao outro lado do fio telefónico o responsable de cultura da Asociación Rosaria de Cabeza Boas... Boas tardes, tarde Boas tardes, xa cargas Buenas tardes amigos, eh, buenas tardes a todos los oyentes que estén ahí detrás de votando a mano por, por este proyecto de la de que llevamos todos adiante. Y, sí. Desde luego. La primera pregunta es la siguiente, preparado ya para recargar las pilas con la vocación Slogan. Quero dicir recargar, eh, claro, non sei sé. Claro, porque o, o, o, o curso remata quer decir no sabía de Castro Se remata todas as actividades eh, Todos os rapaces de todos os compoentes Concretamente a xunta directiva tamén Pois uh -huh. seguro que se achegan a Galicia E recargamos las, Digo recargar as pilas Porque achegan casi todos a Galicia Para poder facer uh -huh. eso, non? Algúns non tenemos esa sorte porque esta película está tan complicada que Taín, que teremos te un... que seguirlo intentando, por eso che río un pouco cando dicía recargar, no, eh? no, pero... porque de feito, de feito, o problema o problema está en que tal como se están poniendo as cousas, non podemos parar, non podemos descansar, uh -huh. temos que temos que recargar por a noite para tirar por día, uh -huh. eh uh -huh. e redobrar esforzo, o sea muy non... muy perto as tixeiras esas que, que nos eh, Sí, siento sí, que en, todo, en, todo <risas> en todos los ámbitos, evidentemente en todos todo <risas> ámbitos. Vale, Pero bueno, por desgracia pues mira, siempre siempre hay uns que hay uns que saen ganando e outros e saímos perdendo. Vale, eh, neste sentido xa non falo no personal tamén, senón tamén no, no feito en, en Rosalía, en, exactamente, en los a iso me refiro. nos proxectos que temos que temos para para este ano, sei que fomos intentando crear, eh sempre hai alguén que che mete pau na roda. Sí. sí. Sempre hai alguén que ven cotixeira como ti dicías. Uh -huh, claro. Eh sempre alguén que que non crén, non crén no que facemos e eh, entonces se desmarca e eh, Silva como, sí, como todo. Para otro lado a sú día mirando para outro lado e eh, bueno eh, pero eh, bueno, así, ah, pero, pero, ah, pero con esto o único, o único que, nos, que nos temos que, que entender é que estamos traballando nestos xa hai moitos anos e eh, queremos e eh, nos gusta e eh, queremos defender o que queremos defender uh -huh. pois pues, se trata de, de que redobremos esforzos de que poñamos máis máis lume máis carbón máis eh, eh, gasolina o que faga falta pero, eh, pero tirar, tirar para diante bueno bo, como balance de curso xa seguro que ten feito moitos pero o uh, noso que nos interesa, como participantes dese de grupo de teatro Anduriña uh, Ay, queríamos no. a túa opinión posto que tú fichas o presentador da nosa bueno, da, bueno. nosa obra é no. que, bueno, pues eh, casi en primera fila estivetes ali vendo os nosos defectos e fallos que eh. se foron moitos pero que nos divertimos nos moitísimo e seguro que, mm, bueno, pues intentamos pasalo ben e que os que estaban el ideante que o pasaran tamén ben, non sei si o sí. conseguimos, pero bueno uh, ti, a túa opinión particular Mira, eu podo dicirche primeiro por por estar por estar junto a vos, foi un privilegiado. Uh -huh. Primeiro tamén porque además de de tocoume a parte a parte máis, máis sinxela, non? Que é decir, falar de vos, uh -huh. defendervos, eh eh presentarvos, que que bueno, era, tan, era tan sinxelo que, que sabía que iba ia a quedar ben, porque todo o que dixese sería pouco para para o que fixestes no escenario. Tiñamos eh, unha directora, é dicir, obviamente, además, pois é co pouco que traballei para para ser parte de vos, pois pues, imixinade to, todo todo o traballo feito por vos e esas horas de de dedicación de to de todos do conjunto, tanto na parte técnica como na parte artística, ¿no? Uh -huh. E xa digo, fui un privilegiado eh eu non estive na primeira fila, eh estive movéndome eh, por varios sitios para para para ver como sería desde o fonsa, desde uh -huh. o medio, e fui cambiando a, me a medida tamén para, para ver a, para ver como como o público estaba estaba respondendo a a a proposta vosa no escenario, uh -huh. e a verdade é que xa digo que que non non non é que fose un éxito total, é que é que foi, una, a, foi unha no non sei sé que palabra poñerlle, no, pero foi unha foi unha cita, foi unha cita para para nos entidades. Uh -huh. eh, eh, Rosalía como entidade pois pues, eh, non non so que se sint orgullosa de todo o traballo feito por vos, porque ademais eh, mira, tiben, non sei, sé, a a idea, non sei sé si se brillante ou non, pero de de no, no, no na despedida pois pues, eh, facer esa esa esa ponte entre a xuventude e, e, e a experiencia de Rosalía, uh -huh. eh, me pareceu, aínda me pareceu cando vin ese dos rapaceños na a Bárbara Joanel uh -huh. no escenario, uh -huh. pues me pareceu a, a, a o obxectivo máis definitorio da nosa entidade, ¿no? uh -huh. decir, que en calquera dos proxectos que facamos, que esteamos unidos, uh -huh. que haxa a vos pais e fillos eh, detrás, uh -huh. que traballen en co mesmo obxectivo. Que nos unamos eh, agora máis que nunca ahora que veñen os malos tempos e eh, uh -huh. veñen maldadas, eh, sobre todo cando temos unha serie de xente uh -huh. que, vai, va, que vai de lista pola vida e eh, cree que, que, que o seu é máis importante que todo o noso uh -huh. entón, eh, bueno, pois pues agora cando máis cando máis hai que aplaudir eso, cando máis esforzos hai que dar, canto máis horas hai que votarlle e eh, vos estáis dando exemplo ni máis ni menos vos estáis dando todo ese xemplo <ríe> Bueno, sabes que, que onte tivemos unha xuntanza a eh, maior parte, eh, eh, bueno bueno Ah, a maior parte da xente no quere no queren no. que a quere pro, eh, bueno, de, eso faremos propoñerlle á entidade de que a, facer unha segunda e unha terceira representación ah, toda, toda, porque, porque ensaiar durante todo un ano para no, solamente facer unha intervención pois pues, pois pues, paga pena, menos intentalo, vamos. Aí está andando, no, no fío, eh precisamente o traballo o traballo da xunta directiva eu, eu, bueno non non é que me gabe de, de, de ser directivo porque a verdade é que non non non estou aí para figurar nin para estou para, para uh -huh. eh, satisfacer as necesidades dos socios na, uh -huh. na parte que me toca que é a cultural fago uh -huh. fago mal e pouco porque de bueno, no, bueno, no, bueno pola bueno, miña situación bueno. pola miña situación, situación persoal e pola distancia na que, na que vivo ¿no? non me podo dedicar todo que que podo pero eh unha vez me dicía me dicía un Un, iba a calificarlo de unha manera pero bueno direi simplemente un especificen dun, dun centro galego eh, amigo eh, non ten nada que ver a persoa coa co, co entidade no? mm. me dicía que se si, si eu, eu que me pensaba que él estaba ali pa, para, para cubrir todos os capechos os rapaces ou todas as as verías do, dos socios e mm. eu dicía eu precisamente que, que, bueno, que son ou tiven responsabilidade na xunta, unha xunta directivas precisamente mm. estou aí para eso no? para cubrir as necesidades dos socios mm. para buscar as estructuras os cartos e as, e, as, e as posibilidades de facer o que eles querem querem o que querem conseguir, ¿no? Se estamos ahí con los rapaces y queremos necesitamos unas perriñas para poder llevarlos a Galicia que teñan mantengan esa, esa, um, esa relación con co co lugar dos seus pais e a vos, Entonces, pues no. es precisamente un esfuerzo que que que cabe na directiva, ¿no? No. Eh, no. se vos agora después de, de tantas horas de trabajo resulta que os deixades morrer así, pero no por culpa vosa, sino por culpa de que de que a, a os responsables non se ponen a traballar ne, en ese sentido de darlle darlle difusión a todo o que estamos facendo, pues a verdade é que é perder. A verdade, a veces das ganas ainda que non no é das ganas de pensar que perder o tempo si sí. sí. bueno sí. nos estamos orgullosos de pertencer á Rosalía de Castro pues, estamos y... orgullosos de pertencer ao Grupo de Teatro eh, de feito pois pues, con xente como a ti que estás representándonos posto que pertences á xunta directiva pois pues, eh, agradecemos xe moitísimo que que claro. tenies este minutinho para nós, para nosos e para, nos, os agentes, para que bueno para darles información de cousas que están un seguro que na mente da, da entidade na mente da, da Na, na, na, na xunta directiva están moitísimos cousas que por a millor non se poden poñer en marcha por culpa de or, orzamentos que, que, que están recortados e, e tixereis, tal, no? pero que en realidad eh, están que traballo existe e que bueno pois ides eh, camiño de que todo isto sino no próximo curso no vindeiro pois levalo adiante para que todos eh, o que dices que os nosos rapaces eh, teñen un éxito extraordinario nas cousas Que, que se poñan ¿no? sí, sí, no, de, deixando iso un camiño xa feito para que lle sigan aumentando ese camiño e o sigan mellorando claro. claro, Armando eh, a cuestión é que agradecido son eu por, por ter, porque era xento redor que temos ¿no? por, por ter ese, ese equipos de xente en diferentes actividades que che fácil o traballo e esa, ese efeito de que ti chamas de representación ¿no? uh -huh. a verdade é que, que é moi sinxelo cando é así eh, tamén vou xe dicir que ese aspecto o traballo que fixemos entre todos Uh -huh. eh, estivo dando os seus, os seus floitos porque afortunadamente a Rosalía hoxendía non lle falta, non lle falta un patacón non lle falta un, un, un euriño onde, onde para, para as actividades que fai uh -huh. eh, hai pouco nos dicía un, un, un responsable político da, da, da Generalitat de Cataluña, no dice, non sabemos diferenciar perfectamente, perfectamente. non fez falta que mos expliques ti que cales son as entidades que merecen cartos polo, polo traballo que fan y otras que simplemente están a ver que caen, no uh -huh. Eh, en, ese, en ese aspecto pues podemos dicir con orgullo, pues que o pues, pasano pasado en ese proxecto de xuntanza dos rapaces, ¿Eh? pois pues, tivemos, tivemos n, tres grandes subvencións, tanto da Xunta de Galicia como da eh de, bueno, eh, a, a palabra subvención tamén queda incluso incluso triste, pobre o, o parece como que que che están pagando, que ah, sí. están pagando favores. No, no, todo o contrario. Eles eles dixeron, temos que temos que axudar, temos que apoyar temos que defender este proxecto porque nos parecen lo máis importante que se fixo. Eh, o no proxecto Xuntanza, pois para a xoventude, non? Ah. Eh, con, con toxos e xestas, arraímos ah. de Badalona e Casa Galega do Hospitalet, máis nos, máis a auxilia de Castro, non? Uh -huh. Pois fixemos un, un grande esforzo para unir a, a xoventude en base a uns cantos proxectos comuns. Tambén uh -huh. queríamos unir, unir eh, temas culturais das catro entidades para facer cousas conjuntamente moito máis fortes, máis potentes, con máis xente detrás. Uh -huh. eso eso por parte da Generalitat, foi rapidamente entendido uh -huh. e eh, puxeron á disposición de, de nos unha, un, unha cantidade moi importante de cartos a través da obra social de la Caixa, uh -huh. eh, agradecer yo, no, pois lle tamén, pois pues, pues, que unha entidade bancaria como la Caixa que os envía todos estes todos son paus para a entidades bancarias, non sí. que a obra social dunha entidade de ese tipo estea detrás e apoiando unha gaitas galegas en Cataluña, pois pues, parece un pouco surrealista, pero de feito é apoiar a xuventude de Cataluña porque tamén son cataláns, eh eh eh, xe respecto polas tradicións que temos de de noso, non? Uh -huh. por outro lado, pois pues, despois iso, es unha diputación de Barcelona, pois pues, tamén tamén viron claro que, que, que había que apostar por el, eh, que había que uh -huh. eh, e finalmente, ainda que nos custou máis porque porque a un ataque, pues, asumo tapostana en, en ese absoluto sí, recorte de de, de cartos, pero pero viron que, que, que era un proyecto que tiraba para diante, que non se paraba que era un tren que, non, que ou te subes ou te quedas mm. El eso, no fondo, despois de, de, de bueno, fueron, fueron tres viaxes a Galicia que nos que nos levamos no corpo de, de ire e volta no coche, eh, pero de seguido prácticamente sin parar, para, nada na máis que para, para, para tomar un bocado eh, no, no, no fondo, ao final, dixeron que había que contribuir, había que aportar, había que colaborar eh, penso que despois de ese, de ese primeiro ano esto vai, vai quedar como un convenio a, a mais anos se non, eh, digo, se non, recalco me gustaría recalcarlo para todos los que estén oíndo, seus nosos amigos e compañeros de viaxe de outras entidades, de outras de outras plataformas, non non, lo, non los carallan, non los carallan, porque además a la lácica no. envexa, a envexa que déxame dicir, lo déxame dicir claro e alto, non? A envexa de moitos de moitos compañeiros eh cando ven que que fas algo e eh, que cheito recoñecen dentro das entidades, das institucións, no. sí. pois eh a veces eh, te, te cega os ollos, eh, eh vas a queimar, eh, vas a, vas a intentar botalle botalle lume, o, o estrume, que é o peor de todo, non? Vale. nos pensar xa se, creo que pode que ao millor alguén eh, se dé de, de baixa, pero tamén hai alguén que se dá de alta, como por exemplo Badalona non. Eh, por, por. Por, pois non sei, quando unha cousa está ben feita e eh, ten cara e ollos eh, a continuidade, casi está por, por así decirlo, casi está asegurada eu coido que os rapaces son mais eh, están moi ben preparados e son listos, e eh, son capaces de detectar eh, as, as malas eh, tese sí, posiblemente este traballo pois dê os seus frutos e continue pois do mesmo xeito que comezou, é dicir con azos e con ganas de que isto teña un éxito total. Eh para, iso, eh, para iso, vos necesitamos a todos, eh, necesitamos, eh, temos que agradecer a tarefa de, de toda a xunta directiva, co presidente a cabeza, co que eu chamo fixe no varias veces, aínda que sempre deixei un porque non está ultimamente que está en Galicia, pero para recordalo, cos meus catro presidentes de Rosalía, non? Eu falaba de tres, pero son catro presidentes de Rosalía importantes, non? Que é o presidente fundador, que además é membro da compañía Endoriña, que é o fantástico, é sí. fantástico, Manuel, sí. eh, Manuel Rodríguez Folián, eh, como presidente fundador con un H de, de orador que, que, que creou esta, esta bendita Rosalía, non? Sí, sí, sí. o, o presidente creador, que o que funda eixando así, porque como non está, pero foi yo, o, o Enrique, ah, Enrique porque, que ademais... Que moitas eh, veces eh, colabora con osco, precisamente. Sí, sí, sí, sí, sí, por, eso mismo, por eso mesmo quería recalcarlo aquí, ¿no? que o presidente creador que foi yo que puxo en marcha pues esos grandes proxetos que siguen vivos hoxe que me parece extraordinario, ¿no? que 25 anos despois de crear o premio de poesía de crear o programa de radio, de crear a Lua Nova eh, sí. pois pues, ainda ¿sí? sigan, sigan vivas e fortes que é o máis importante, non? Uh -huh. eh, despois o presidente Salvador, que nosso, o noso ben querido, non Ricardo Pérezanta, que sen él a verdade é que pois pues, Rosalía yo eu, pues, creo que estaba atacada de morte, eh, posiblemente non non sobreviviría así, sí, así pola xente que hai detrás, no? Pero pero cando cando as cousas se, se, se van a pique, sabes ti que as ratas son as primeras que saen, ¿non? Entón, dicir o presidente Salvador eh, por último, por pues, milagro que temos actualmente, non Alfonso, pois pues, que hai 20 pico anos, que eu coñezo eh, eleva e leva leva tantos anos ...trabajando como primero... ...no como primero... ...o primero que los trabajadores de sí, sí, sí. no. Eh, así que agradecería a todos eles, aos colaboradores, aos socios e eh, todos os amigos que de unha maneira ou de outra eh empurran neste neste castel, ¿no? Porque somos todos, nós tamén somos a Integración Simil Moi Catalán, somos un castel, ¿no? Somos castellers, estamos todos poñendo un brairo para que outro suba por riba e pase, para pa facer unha torre, unha torre inmensa, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. e eh, eh, bueno, non quero esquecer tampoco os países doha que son os que son os que poñen a xuventude os que trouxeron aquí a esta casa a xuventude, ¿no? En este proxecto mm -hmm. común que hoxe en día se se echa a xuntanza eh despois evidentemente a a un por un porque porque señales evidentemente o futuro de Rosalía non está garantido, se non hai se non hai un recambio, se non hai unha aposta firme pola xuventude. Isto é que non entende moitas entoutras entidades aquí en Cataluña non? Sí. Eh que no es que eso pensado en los rapaces, que eso pensar en laaita, pero eh, no, no, no, no, estamos no, no, pensando, no, estamos pensando, estamos pensando en nuestro no futuro, estamos pensando no futuro. Na, na, na, en la la en mantener en mantener que somos. Exactamente. Eh, eh, finalmente, bueno, los líderes dos los proyectos que sois vos, por ejemplo, ¿no? Antonio <risas> Antonio Díaz, Antonio Díaz con Aluana eh, vale. eh, Ricardo Pérez, nuestras actividades de excursiós de eh, eh, Can Mercader, uh -huh. Amparo, a Aurora, Malivia, Lola y Loli, esas donas, ¿no? El, uh -huh. en todo ese ese proyecto de comida para las zonas también. Que Sí. fan, media con el grupo de Teatro Anduriña y todos los que forman eh, bueno, evidentemente vos, vos los dos, ¿no? Sí. Julio Armando, Armando que en esos programas de radio, en esa difusión cara a exterior, eh, si no nos conoce no somos ninguén. Sí, eh, gracias a ese, a ese alto falante que tenés ahí, gracias a esa, a esa difusión de las ondas, pues eh, a través de Internet incluso en todo el mundo saben saben de nos lo que hacemos. Exactamente. Eh, continuaremos eh, vamos a recargar las pilas ahora precisamente, verano, como que decíamos antes eh, que sí, queremos que, sí. que, bueno, que No teñades noticias, bueno, xa faremos ¿no? o primeiro programa como no primeiro como no último, daremos xa conhecer a todos os nosos ointes que poden pasar por a rúa Federico Sole 71 para poder eh, ver todas as actividades e participar nelas que, sí, ainda que sin ser socios, eh? somos capaces de aceptálos nun momento que, que por exemplo, a festa de Averbena de San Juan estaba aí eh, todo aquelo sí, ateigado sin embargo, non había de socios, non era precisamente un, o 100%, no, senón que había moitísimas más xente Nunce non, sí. non era socia pero bueno, tamén, pois pues mira, di, di, di moito tamén porque a veces a toas non se pode estar, os é, pode tal tarde, tal, pero di moito tamén de cantidade, pois teña teña unha unha claro que teña tamén capacidade de abrirse, de atraer a nova xente, novas persoas que, que uh -huh. sean se están sendo fotos non, que se saiban que teñen ali un espacio onde onde disfrutar do que o, onde un, un gozar do que, do que somos capaces de crear, tanto na sí. astronomía como na cultura, no sí, Exactamente. na no, no, no feito da, da propia amizade como no na nunha tertulia e nun, nun nun momento de ¿no? Uh -huh. Así que xa, eu penso que nos tiñamos que emplazar xa De cara, non sei cando empezará a tempada da radio Unión pues, de outubro Unión de outubro Pois eh, xa nos tiñamos que emplazar a, a presentar xa proxectos, eh, cousas novas para, para ese ano, para que nosos eh, amigos, os ointes, os socios eh, simpatizantes digan queremos estar, queremos renovar, porque isto é unha cousa de, de renovar anual isto eh? é como, como a política no, eh, sí. non é cuestión de decir me votaron, gañé e agora estou catrano rascando a, ba, a barriga eh? sí. é cuestión de que cada ano pon, presentemos cousas novas proxectos novos, eh, impulsemos os que xa temos uh -huh. eh, e digamos, pois pues, si sí, renovamos un ano máis e eh, eh, queremos seguir seguir colaborando e participando desta de unidades Bueno, con, corríxeme desde aquí desde a piscina o nosso vale. técnico diciéndome que o primeiro programa da seguinte temporada 2012-2013 será o día 6 o xease que o día 6 xa podemos recoller o programa de Rosario de Castro para indicar xentes que, que poden participar no, no concurso de poesía no concurso de... etc, etc, moitísimas cousas que xaten de... Que, que, que se apunten Que o día Era, a seis, sí. a partir das seis <ríe> da, tarde. da tarde, hasta oito estaremos cun programinha moi e moi interesante Sobre todo, sobre todo é que, que, que manteñar ese, ese nivel esas gañas de traballar ese ese, ese esforzo colectivo porque a ver, costa moito, se que sei que vos costa, eh, bueno, sabemoslo todos, ¿no? Que que esto non non sabe que non se, se fai, non se fai polo que che dá, porque ao revés, ao revés é o que che chiquita, é o que se o eh, as, hora, as horas que, lle, que restas a á familia, as horas os cartiños que che sacas do peto para, sí. para gasolina, para para peaxes, <risas> para, para zona azul, ese sí, eh, esforzo te mo lo compartido de moito, sabemos desde que vai, eh, que moitos pense que estamos aí billetes de metro a ver que tá, si si si. pero a verdade é que a satisfacción do traballo ben feito e de que de que A iso, sí. algo polo conxunto, pola coletidade, pola comunidade, pois pues, é eh, eh, eh, o que nos é eh, o que nos paga, sí eh, que Exactamente. Que nos bueno, pois pues, quedamos neso. O pues, día 6 de outubro Voltaremosnos a comunicar. Eh, volvo a repetir che merecidas vacacións desexámosche unhas merecidas vacacións para igualmente a todos se, se temos ocasión Eu, en Galicia vou estar dous días de casualidade porque supoño que acompañarei os rapaces a Liga de Bandas que se van uh -huh. ao último fin de semana de, de xullo uh -huh. ou seja estamos falando do 28 e 29 creo que entre si, si penso que está confirmado xa que se fai en Santiago e Compostela eh, intentaremos intentaremos facer unha visita institucional ao presidente da xunta porque se comprometeu con nos eh, aquí precisamente en, en Barcelona bueno, en Vila de Cants, uh -huh. comprometeos con nos a, a apoyar a esos rapaces y estar con él es un, un día, uh -huh. entonces intentaremos en esos tres días pues que que faceron tamén un pouco de ruido en Galicia e que, e que deixan bien. que en Cataluña hai, hai grandes proxectos ah. de juventude galega Moitas gracias, Xose Carlos o un prazer eh, volver a falar con vos eh, eh, bueno, ánimos para a seguinte tempada eh, sobre todo, bueno, bueno, xa eh, vos enviaremos a nosa memoria intentando que, polo menos, coñezades seguro que sabedes, porque está escrito, pero polo menos que quede constancia escrita da nosa participación e do noso traballo durante todo este tempo, humilde, pero que, que bueno. queda aí Exactamente. Eh, ya, ya, me, ya me gustaría poder compartir convos con una un, un refresco en uh a a una Fontsagrada y a otra en Viana. Exactamente. <ríe> intentáremolos, por bueno, Una gran apertura esa, a todos, eh, gracias a los oyentes por estar ahí detrás también colaborando con este proyecto. ¿no? Pues muy agradecidos, Héctor Carlos. Una aperta a todos. Va a caer. a todos. Volverán. con molestarnos a hacer de música, no. Ahí vai.